Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu jazzalahu wala falanderoim dhe vota pretendim dhe falë kërkojmë. Ne sa lavdë dhe bekime të Allahut qofër i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekën këtë rrugë drejt në fund të kësaj bote. Të dhurozë Peygamberi s.a.v. posa unis në rrugun e higjirejtit shpërënguris për në Medina, kemë përmenur se fillimisht është ndalur një shpel ku ka qëndruar të rritët më radhë. Dhe kjo nuk ka qenë e rastësishme, por ka qenë pjese planit për të shkuar soma i sigurët dhe për të shkuar soma i pavrejtë nga në korejshve andaj e ka marrë të gjitha masat e duhura që kjo u thtym të jetë i sigurt dhe kjo andaj, Bekri, mandur, anhu, ti, ti u thtym të jetë i suksesshëm andaj e pobëkri që i përmendur Radi Allahu Taala anhu që se mobilizuar tërë familjen e tij që të ndërshërbënte këtë udhëtim andaj Djalit ti, Abdullahu, selte lajme nga mekja, se qëfar po bëhet brenda mekës dhe qëfar po diskutohet në lidhe me këtë në gjarje. Në anën tjetër, vajzë e Bubekrit selte bukun në shpel, ndërso bariu e Bubekrit ruan të delet pran shpelës për dy arsye. E para, që t'i furnizonte me qumsht si një element i rëndësëshën i ushqimit dhe në nënë tjetër hyrje dhe daljet e djallit e Bubekrit dhe vajzë e Bubekrit esmas gjurën që li eshin në Shketin apo me i përhupë me këmbët e deleve që i ka si ka minu tërkët strategi pas 3 dite jenë marrë vesh që personi që ka qeni autorizuar për të atërëgu rrugën të sjelë të devet të këdera e shpëllës të këvrime e shpëllës që dë vazhdojnë rrugëtimin për në Medina dhe kështu ndodhe pas 3 dita a njëri që pejgamberi S.A.S. ishte marrë vashme të qaj tjetë u të rëfysi edhe pësa i nuk ishte musliman por ishte besnik dhe ishte i sinqartë i soli devet të kë vëndi shpilës ku ishte më shefë pejgamberi sasallëm dhe unesën që të vazhdojnë rukë tim për në Medine mirë po rruga nuk ishte për në Medine fillemisht unesën në drethim të jugut ka jemeni pas ta i morën anë e përëndimit ka bregu i detit kë që kanë në vizë në rrugë sikur thotë Abu Bakri në transmetim nuk lëveshte gati as kush as i rrugë. Është rrugë braktisur. Nuk i bënin as kush as i rrugë. Ata i ron rrugës së pazakontshme, një rrugës së zakontshme. Dhe me ta u bashkangjit për të ndihmuar deri në disa pjesë të rrugës edhe Amer ibn Fuheira. Ky jam është i njohur do nga transmitimi i kaluar se ishte bariu i Ebu Bekrit, të njëri besneke, së njëri kështë e pas një rëll të madhë në tërket në gjarja. Thot Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, vazhduhëm rrugën gjatë tërë natët këmi lëthuar, pa unë dalë fare. Këtu këmi vazhduhë dhe pas sabahut, dhe sa, e risa, këmi rritë të këni ven në kohën e drejkës. Në kohën e drejkës kërë ishte djeli në kulm në vapës të ti. Thot, atëherë, fillova me shiku në antë ndryshme që gjej një vend përstatëshmë ku dhëtë pushan të, të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Dhe pashtë një shkëmb të madhi që të bën të hije. Andajthet e bube këshkuat të këshkëmb dhe nga pjesa e hijes atje, pregadita e rafshove bëna përstatëshmë që shtrije një të për gambe sallallahu selam. Dhe i thash shtriuja ja Rasullullah. Pusho. Atë pejgamberi është shtrirë më poshtë në atë pjesë në hijes, por ndërsa un jam grit ç'sikoj mos ka dikush afër, mos ka lëvizje, gjitha këtu për ta ruajtur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ta dhe duke përsill, do të duke vëzhguar pash një bari i cili ishte me një tuf delesh e i cili e kërkan te njëten që e kërkanin me dhe ne tjenë, ndonë të me i pushu pak delet në ndë një, në ndë një shkëm thot dhe duke e në uafruar i uafrua dhe i thash bari i kujtjeti në kujtjeti u karujt delet dhe devet më tha jam bari i filanit nga korej shtemekës thot e ubekre e njofta të zotën e ti e i thash a ke mundësi që në shërbesh me qumësht me kompezim normal, me ble tha po atër e uvekri shikojnë nga kujdesi, këtu e në detalët të transmitimin, nështë në ta nuk tinglojnë interesant mirë po nëse analizan dhe ke kujdes, e shesë sa so ishte i e i kujdeshen e uvekri për pegamberin Alehi Salson bariu, normalisht në shkjetin duke prejk delet, duke prejk nuk i kishtë duar të pasrë ta ma dje edhe në më thonë delen që e përzjo dhe që të merë qumshtin gjirë i saj ishte pluhros andë e uveke tha jo, fillemisht e i pasrën duart pasrë e gjirën e deles pas taj mbjela dhe kështu ve praj e vendosët një në më thonë në kaluaran ka përdor çantat e lkurës, aty ka vendosur ujin dhe ka vendosur dhe çumshën. E thotë Abu Bekir radhiyallahu ta'alahu, pas sa e vendosi, do të thot çumshën natë në lloj ane të lkurës, çumshin kur që dal, ka dal paksi i nxit. Do sa ishte vap kishte u për më që i ftoft. E thotë Abu Bekir ka vendosur në ujë që tiftofet qumshti pigamberit a lehi së të të sëmë. Dhe duke shku rrugës dhe i të hajt, kësha frikës e si me zhu, nga se nuk do e me e shqecu. Dhe mirë, po kërë afrovat e pigamberit së të sëllëm, a i shte zhuar veç, i ka dalë gjume. I thash, ishë rëvja rësullë Allah. O i dërgore, Allah hëtë merë dhe pinë nga këj qumsht. Dhe piri nga këj qumsht, diri sa më këna të zemra. Nën të pini mirë, jo pak Nën në e uvekri knaci kërpin të pegameris O sëllem dhe kura ishte raha dhe kërpushan të kështë mëral Dhe pasa i thash Alevizim ojë dërguar e Allah Ta ecim Tha gjithë sësi, ka orë kohë që te ecim A tërë thot e uvekri Radiallahu ta'ala anhum Thot posa i mimis Që të vërëzdim rukëtimin Thot Kemi po një kalërs i cili më shprehsi po vëraponte në drejtimin dretim, e tonë. Do i thash në kapënja rasulullah. Sa ka paçi po ky kalërs ka or me sherr. Atë thaf pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la tahzan inna allah ma'ana. Mos ki gole, Allah është me neve. E njëjta fjalë që thon kur krezinë na në sperr. Mos ki gole, mos u marrzit, Allah është me neve. Dhe ky njeri ky kalërs ishte Suraka ibn Malik një për e kështë dhe më thonë idhujtarve, papesimtarve i cili ishte josh me qmimin e lartë që kështë në vendusë kërështë kështë e sjetë pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam atëherë suraka në atëregën të shvet të regjimin e ti për me e kapë pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam thotë suraka kam qenë duke najtë me njerës të fisit tim thot dhe diskutonim si me fitu, e fitu qmimin e lartë që këshmi më dozë korejshtë e mejkës për këta du njerës onë ishë në pyti du qendeve një qendeve për njerën një qendeve për tjetërin du qendeve ishë të pasurim marrëmën se për atë koha për. shumë e modhe atër të curak avri malik duke diskutu në akështot erdh njëri pëj më nëjë të fisit dhe tha i kam pa dy njërës duke leviz në piesën e bregut të detit tha dhe jam i bindu se janë ata dy që po kërkohen surak e minimalik e hetoj që ata e s'ka ku shtetër sa aja ishte rrug e pa kalushme, në të kuptim nuk, nuk përdoraj nëse dikush pa e përdarte kështë nëmë sa këtu me i këpi dikuj se rrani është Nuk i bjenë kur kështë në rrugët të pasakonshme. E fështirë. Thotë mirë, për nuk kështë në shhirë me marë pjesë ata në qiminë. Sa kështë me më ngëritë gjithë me marë pjesë. I thashë, jësë së janë ata dhe, janë filoni i feste, ku i kompaune. Ka raj, dëmonë, ka gëny. Dë më së mërëzë, jësë së janë ata dhe. Janë dë tjerë, i pashën e ku shenë. Thotë dhe, i habita në muhabetë, Pas listo momenteve, me një arësutim saktum, unë ngrita për i me gjlisi dhe i thash shërptorës timë, që ka posë në shërptorë, i ka thonë, ma pregatit devën, ose kalim, me qëka ka u thurë, dhe në nxjerën fillen veni. Kur kur se ka vretë ato që pa e... ka qenë përmënoj fehamën dhe ka qenë shërptorë, kam mësu ri po e merr me kullotë, po e merr me laos, po e merr me dhonuj. Kush e di për çka? Thotë se von kam don nga pjesa e pasme e shtëpis. Thotë dhe me kukën e shtizës, para mëna, thotë i humbi don i fshia gjurmët e këmbëve mia. Por pas po kur kush ka ka dal? Dhe pas sa sigurova hipan kali, pregat jashtëisë dhe u nisa në drejtimin që e përshau filonise, atë ka pau donjë. Thotë duke u ofru fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk thon tek kokën asnjat as majt shikojnë suraka tash e ka pa shumë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po po shuan tash situatën e dyve fot i dërguar i alehi sallallahu nuk lëviz tek kokën as djat as majt shikojnë po te fara po vjen diku as po vjen dikush ishte i qet fot dhe lexon te Kur'an kam dëgju ajetë te Kur'anun duke dëgju no duke u hutu lexon te Kur'an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fot derisa Abu Bakri dheje e shpesh, shikon të djallët, majt, leviste, do të vreni para hati tek e bubekri. Nëmej është gjitha këtë i bëtë të përshfarë, për, për pegamberin, sësërën. Thotë dhe kuru Afrova, në Befas, do të thotë, shërëj kali, teri të koka ti në rërë, thotë dhe rëkullisë, rë rërzova. E pashtë të këtu ka dhe qëka se, shështë e zakonshme kështë me mduhë. E kur ka ndu dhe q përmon i dhujtarët që kanë qenë, i kanë pazi së fije, pejë, ose kanë pazi së kubëza caktuara, forma që, kanë hedhë, do më nësiloj shorti me shqipu se, kjo pun a ban a zban, nësi i ka dalë përshëm pen i bardhë, kanë zban, zba, ba, pen i zi, do më në ka forma caktuara, bëm, që ata kanë përcaktu, veprimin e caktuara. Së dhe, sare e hodhja shortin, on lë foli bënte, s'ora bëja kët, atë modeltaja që unë s'pëlqeja. Do të me thonë se ajo ka nxirrë, do të thonë se është mirë me vazhdu, le të dalë borda. Nëse nuk kam mirë me vazhdu, ka sharrëz bën me një këta njerëz, le dalë zeza apo. Për shembull, kushtimisht thonë del deltaja që unë s'pëlqeja. Do e më fali del kë mos e njëk me gambën s'e sa, mos shko për mas. Po mirë po, atë që ai normal. Ka, ka josh shpëllimi madhë dhe prap e hu njëtë një, prap dhe njëtë njëtë njëtë prap dhiti njëtë njëtë herë në tretë njëtë i hu dhe ato dhe prap është do me njëtë prap e njëtë a ka sharru në tuk edhe shukullis e ka pa që të kati që ka thëtë edhe i ka thonë, përgambirit sasalim i ka thonë ju di keni bu lutje kundër meje lutë të lau për mua për mua jo ju kundër meje për të është për mua për se ka pa q nuk bëdhë fjallë për njëri tjesht, tuk kom rekullit zote që le gjerë a lopë. Atërë, pejgamberi sosa më shklujt për te, dhe suraka, i ka thonë, oj, dërgore, Allahot, më japë një garansë, apo, se jam i sigurës. Pse ka thonë ka suraka? Këna me shpegur, më monë, po. Ka që një binër, që kë njëri i ka me fitu a lopën. E kërë sfitonë kë njeri, Në kurrë botë më ka mundsi tani mund dënoin. E shikosh më i mëshëm që kanë njerëzoi Allah, amma ni garanci herë të Kur'anit i sigurt, suprek më kërkosh. Atë i ka thon pejgamberi Amir ibn Fuhairit, aty bariut ka anshkruajë se është i sigurt kur se preku, më është i lirë. S'ka kur gjë, donc asnjë mos nuk ti, e më ndërmor ndaj ti, thot vetë një kërkesë është. Çfarë kërkesë këtu i dëgurë Allahut, thot ata që janë pas Teje që jënë të ardhë, këthej për neve. Në teje din që shi këthën. Atër i adha Soraka besë në pegamës në të të tjerë, nuk ka një që i komunisë ka tje që s'ka me këtë i më rapështë. E atër i thë pegamës në Sorakës, dhe të përgëzaj se ti kime i vesh, thon, e, e kisras, e, të kisras, e, të shëtë e Kisraës, ti kime pasë kurorë në Kisraës. Në mundë, Kisraja është në breti i persianëve. Atër në atë kohë, superfuq fëshie madhe, që ka përkëm që një vetëmuar në devë e veç vetë, pa e përkëzohë se ti kime, kime konë pjesë asojushtërije që kanë me eshtirru Persinë edhe, më dhonë, teshtë e kjesërasë ti kime i vesha pra. përëm. Dhe kësu ka ndohë të ndërruzë dhe më përkëzohë. Kur eshtirru Persia në kone omerit, r.a. në një kanarë omerit pa isët edhe teshtët e kjesërasë si pjesë e plaqë kësë e luftët, së përëm dhe si e ka pa Amerika don Allahu akbar. Ja shkruhu premtimi pejgamberit ka thon Kur'an. Ku e ka thirrur Meri me një era e ka thon Meri të rreth dy vaje. Pi krishëska premtimi pejgamberit don çetërdita me babën. Si do të thon ti kthem hala pason do persist dhe pejgamberi son vazhdon rrugtimin për Medinë ndërsa Suraka vazhdon për në Mekë dhe kushdo që vjen në drejtim të, të pejgamberit son Suraka s'farëtan kakjo on nuk është unë jo kry kët punë lëvni nën tetë vjet andaj i isbraftë nikthënte që mos ta ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ne është çojë pejgamberin në rrugën e ultimin në Medinë dhe ende normalisht ka pjesë rrugës që janë interesante me tregu çfarë kanë dhënë mirë po por sot deri këtu dua që ndalem edhe shkurtimisht disa dobi tek sa që rëzër, e përmenda vetë të ndosur pa dushim se gjitha gjitha pjesë e këti të regjimi manështorë të higjirejtit qëtë në pa sakrificin e madhe që e bëri pejgamberi për këtë për këtë othejma shikoni 3 dit menenjë shpil e një shpil nuk është të gjonë e një shpil nuk ishte për shambull komot e rahat gurë shkëm 3 dit menenjë më të mërana Pasta i pshemur rëzidil, unë thotë tanë në hatën, dhe gati gjysë në ditës, papu shufara. Dhe ushqimi kryesurët qëfarë qumshti, në një gotë në një enë, në strasin për vapër, në strasin për mundimit e tjera, nga rkesë të këshëmërat, gjitha këtu, sakrifice i bënd të pejga mirë, që shpalli Allahu Gjallahu Ala, dë vazhdojnë më të utja, për të mirë në njërzimet. Andaj, mësimit mëjë madhë ose një nga mësimit mëtë mëna të, më të gjithë është sakrifica. Largimi i dëmbelis, i përtacis dhe këthimi njëtë në angazhim, në zëllë, në vëllënat, në pun, në sakrific, e kësë mëra sikur se bëndë të pegamberi sallallahu alesallam. E dita që marim për kësajta në vëzë është vlera e pak kontestushme e Bubekrit, radiallahu ta'ala anhu, i cilë i shikani tërë këtë shërpim, javën të pegamerit, alihi, sratu, sratu, sratu. i rrën të gati, kuidesit për qëtësin e ti, për sigurin e ti, për ushimin e ti, për, për gjithë dojgjë që të kështë me pegamerit, kuidesit e Bubekrit harante vetë në ti, harante. Shikani, ta natën kanë othu, dhe gjysë në ditës, dhe qështja parë që pojë bjën men me gjithë një hije dikur ku pushën kush pejgamberi sa sonë nuk këta jere së vëlla shtrejë të gjithu unë që të nga ti e po përshej pak ja, ti pushën jere së vëlla unë kom pun tira, unë kom me këqyri mos po vjen kusha që ka po bota nështëta e gjoj dikën marë me hongre dhe që ka tënë angajimisht me pejgamberi sa sonë ato e për Mekri të ndërëzën nuk është në shërptor apo për të ose me konë njëri, përshama që umësu me konë argatë, me konë pëntore, a i punën, po, kështë e zëtë njëri me parë, pasan e ka, po, njënë që kështë autoritet, mirë, po, tërë këtë autoritet, tërë këtë pasunin, tërë këtë ndikim, e nështërën, në shërbim të kujt, të pejgamberit, sësëm, ati që pa e uvëdhëzante, ati që pa e drejtante, ati që pa e mësante, pejgamberit, së salafë. Sa që do të m Njerit për eshojnë Peygamberi S.A.S. dhe Abu Bakrit. Së për e një kërkush Peygamberi S.A.S. Se ka qenë ma, ma vital, ma irisë e Abu Bakrit. Dhe përjetur e Abu Bakrit, ku shëkëm e ty? Për e Abu Bakrit ma i njërë se Peygamberi S.A.S. Qëfar për të Abu Bakrit? Kjo është udhërëfyës jam, për më atërekon rrugën, sa hi. Ata i kanë kuptu që është një argatë që e kamonë me këtu rrugën, Nësa Abu Bekër që të përshëlim, po për mbykau rrugën e xhenetit, mua që ky është sa që po mëson kam e ka shku. Andaj i Servanten gazet se është ulëzuesi ti. Ja, mua jo, që të hap syt. Pas pas pas verbënis ti që ulëzuu, që të nxirr në në në në besim të pastë në arsye, është çndosh logjik, natyrë të pastë. Andaj nuk është e pazakontshme pse e bën të kaçëron Abu Bekër për ta. Sot diçka dëshmo, po. Kur ja i anti vlet në ulëzimet kura din vlerën islamet, ja din vlerën dijes, nuk është e çuditshme pasa çfarë bën njëri me shërbim diku që po si e mban sanaton. Sigurisht e bën te vekrën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj është obligim i çdo muslimani më të dashur të bëkë. Dhe është është më të vërtet ligësia e madha dhe është dhe është një e madhe në besimin e këtij njeriu, madje ma mund të kushtohet me, me dalë fit besimit atij që e konteston vlerën e ubekrit. E konteston Këtë pozitë e Vekrit, ose e mëhan këtë mirësik ashtë të madhë dhe këtë shumër që bëndë e Vekrit, radijallahu ta'ala anëhoj Në del në shësh dhere, e Vekrit, radijallahu ta'ala anëhoj Gja shëtë të ndërëzër, nga kjo pjesë del në shësh edhe, kosh? Lidhja e përgëmërrit alizhën me Zodin Gjellewala Sa njerët kërsh në krizë, përshama është në garkesë, së që bjën me me këmë Kuranënënënënën apo si vjen man po të mësoj se, se ka op kuranun mu qetsu këtu e kur e ka po vëllai apo si vjen më shumë forra fil namaz sunt buotra prit njerës që si kanë më fe dava apo po dashni prumat çu falo namazi përmbledh namazi tu bën dhikri përmendi allah xhallal ju apo andaj pega mos somista që ti thua in diekur nga gjithë than mundsia për ta kapur është shumë më modë nga gjithë thanat çfarë bën ti ne zon te kuran Fjalë Allahu xhetël lavala, kështu çetson. Fjalë Allahu çetson. Kulzon atje në Kur'an se ka shpëtuar Allahu Musaun alayhisem, e si ka shpëtuu Ibrahimin alayhisem. Apo është çeci, edhe mua kam shpëtuu njëjtë, të gjil, e gjin gjendjen tënde, situatën tënde, e gjin fjalë Zotit xhetël lav. Prandaj çetson kur i i binu se kjo është fjalë Allahu te barekuhu alayh. Është fjalë Zotit. Në zonë Kur'ani çet as nuk thotë djat, as majt A, për, i më bështetën të kalla o gjellë dhe gjellë dhe gjellë. Edhe uvek është të i qetë, po të kështë të bëndë të me vetë në ti. Paj së bëja ratë për pegaminës o së nëmë. Andaj, herë este për para, kur kështë për si për për, të përshqyfe si komën si të një këshë mrapë më rapa, i delë të më rapa, e rruante. E pasaj, e, rëndë një ku më rapa, e kur kështë të përshqyfe se si, jo, Mos po të ndër zëk për para, do të përpara. Tash për ne suloka po jenë herë për para reforma. Edhe po ky diahet her, her më të shikon të paradinë u bëkret dhe pas se çfarë që disë bënte u bëk për të peqar më të zonë. Në eshtëci më bëkret nuk është në Ndaj, e provet natjes për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e morëm që cin që duhet të simptuari me, me gjithë situata të krizave duke u lidhme Allah gjatë lutjeve. Na përmendën zotë të para u thotë. Sikur se Allah u thotë: "Ala bi dhikri llahi" Të, të me innu në këllumë. Nëse përmenda allahën, të të allahë qëtësot zemëra. Që zamët të razojnë, problemet dëndunjes, të lashët, svitet, ajo turbulot, lvizë, friksot, njërë është i të tilë, e allahë po të përmenda allahën, pushon zemëra, qëtësot, i këtësot siguria, apo i këtësia, uh, i këtësia, qëtësia, kur? Kër në rTrjo përmendallah kërëpërmende la njërë le uerem për kushtim, e din kuptimin e se që përrethat, e kështëmë rrathër. Dhe do bia fundi për këtë pies, që du me cikë, se ka shumë do bia tjera mirë, po disa për të që veç me kuptu, pa kërrasi ma praktikisht, të ndërbërmëzër, në këtë pies, dhe në shumë pies tjera, si kurse kemë përmën e në fillim, në gjithohë fazë të higjirejtet që Peygamiri sot alai sot ose me kalente, shije qartas ndërmarje e masët e duhura. Po ishte i qetë, lezën të Koran, Allah në përmente, i thënë të Eubekri Moskje Mërzit, Moskje Mërzit, Allah është me neve, gjitha këtu po, me pokur, i bin të rrugës e pas zakonëshme. Nuk shkon të rrugës zakonëshme, apo ku i bin gjithë koreshë të mekës, edhe mirasi rrugës e dhe i vetë me ikë për Medina, apo, e pas e me honë, Allah është me neve, ja, apëtë. Shkaj rrugus, shkaj ka rrugës. Krajsi ku është kjo, nere ka jugu, pastaj ka perëndimi, e shkret ka bregu i detit kuq e pastaj derisa so u kush kushuti mos ka kilometra është këtu në rrugën e me një zgjarg, ndërmërt të hapave të duhura sepëpt apo. Planifikimet që kishte bërë pejgamberi sa sallat. Prandaj i drejtohet në çdo hap të tij në mësan shkollën e madhe të ndërmarrjes së masave të duhura. Jo neglizhencë apo jo pa kujdesi jo po vermania hajtë sport por kes matë veri mos të duhur apo veri mos të duhur ka duhet të po pastaj çelë koran dhe ftile të koran heqëm si gora apo kujder mos të duhur por kurë që ne mos nga mosot sani ski bosk levit çelë koran problem me çu koran do nuk çetson pastaj se ti e ke trazu ti te vetë tenton apo pandai të ndrua mosë me me trazu rëthanat edhe situatat edhe njështë i jashtën, brendia ju të qëtësën, apësën, po. apësën, mi për me e të razu vetë vetën, problem është me e qëtësën prap vetë vetën, nga se ti ke lunë mungë një qëka, ti vete ke të razu vetën tën dhe me, mos nëndërmanë në masë të duhur edhe me këtë neglijinës dhe me këtë pakujtësirën. A da e përkëmbeni sotësënëm, nuk jellin të edhe gjdo hap këna me udetru qen gatollë pimëkas, shpëlla, edhe kjo pjesë që ka ecë pe gamzon një, një pjesë gjatë rrugës, e shohim se asnjë gjë nuk e lën të rastsisht. Rastsisht mos nuk pishuam. Rastsisht na sibi gjë në, rastësht në rrugë, ja skorasht. Ja ja, kemë shkuani në rrugë që sigurisht nuk i bin këtë korestë më këtu. Pas në çoftë vinë na kërku kështu çelimisht ato të tërë të dëshkart. Të po rastsisht skorasht. Nuk e lën të azë rastsisht. Prandaj mëso, mëso mi, bë punë me zell me cilëtat apo me planifikim. Jo, unë forri rastë që çfarë e rrok dikon. Rasti jashtë krasës. Besimtarët nuk e lenë as zero rastsisë. I bën punë si duhet, pastaj thot inna llahu maana. Allahu t'i më ne jap. Te ka Allahu që do të bësh mbështetet dhe padyshim se do, do pjekje, të jap sukses çdo përpjekje e timin e lënë Allahu që na çelë. Dhe kimi dobi të tira të surrokës çë vinte terosti i asaj që e përmendëm mirë po për sorokom poelë për, për takimin tjetër inshallah, kësaj ka dobi që dalim prej ti ku do të tregojmë edhe një rasti pak më gjatë dhe dobi që donim për sorokos së vazhdimit të rrugës motutje që ka vurdu pejgamberin sallallam pjesë interesante edhe që i shpalliosu Ebu Bekrir radhiyallahu taala nga ky udhet. Allahu i shpëtoi për Umamden dhe Oth Jalla wala al-Masoode në uzoft në rrugën e drejtë. Dhe shpresoj që të takojmë përsëri në takime të rradhë. صوت يشهد ويرود صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم